نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق وهو أن تفرز من المعلوم الأخير إلى غير النهاية جملة ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بأزائل الأول من الجملة الثانية و بیسانانیوهوهو مجرره غرض دی شار رحمت لالی له تععلیک دی دی شاررحنا دوه غرض دي اول غرض د شارې رحمتو لالی هغه دلیل ذکر کوي لپاره دی تللااندې تسلسل دویم غرض دی شار رحمتو لالی یا اشاره ده شراعتودي دغه برحانې تطبیق ته او یا غ... یا غرض له دینا د دی سوال ده په دو طریقو باندې شارحانو کلام د تفتزانی رحمت الله علیه له غولای ما ویلې چې غرض د شارح رحمتو لالی علیه تعلق د دې شرح نه دوه خبرې دي یو ذکر کوي دلیل لپاره دی بتلان د تسلسل دویم غرض د شارح رحمت الله علیه یا اشاره ده شرایطو د دغه برهان تطبیق لره او یا اشاره ده د فد سوال لره حاصل دا دا پرونمغو تاسویلو چې کدللیل په حدوث باندې بنا کوي نو بیا ام تسلسل دی بوتلان نه لا بودی دا اول به با اغه باطلوي او کچیر ته دا په امکان بنا کوي نو بیا به هم دغه تسلسل خامخا باطلوي ځکه مګویلیو چې د امکانو د حدوث په ما بین کې فرق صرف عنوان راغلی دا معنونه مراد د ډولونه یو ده د دلیل دسيای چې ممکن علت نهسی کې دلی وللیوي د ووجات چې کدا ممکن علت دی دی دپه بولی نو هغه ممکن به علت دیدي دی بل د پاه بولی هغه ب د د بل د پاه بوله نو هر سابق بهلت لپاره د لاهیکي نو سللسه د عيللو او د معلولاتو غیر منا ه راغله نو بیننا پهې بندې اجاعتما اجتماد غیر امور غیر متناہی او دغته تسلسل ویللي کېږي و پله دا په ورنې نو تسلسل باطل ده دلیل لپاره د بوتلاند تسلسل نو به یې چې تسلسل باطل دا ځکه تاسوله عبارت ده لې اجتماع د امور غیر متناهیهونه اجتماع د امور غیر متناهیه او بل فعال ده باطل ده په برهانه تطبیق سره اجتماع د امور غیر متناهیه او دا باطل ده ولے وے ځکه که اجتماع د امور غیر متناهی او راسی نو بیا بلازیم سي یا بلازیم سي اجتماع د لخی زینو او یا بلازیم سي خلاف مفروز تعلیق یا اعتبار د دوړو شفو سره باطل مقدمه مثله دلیل په دې طریقه بنا کئ چې اصل کې دغه تسلسل باطل ده ځکه یا لازمیږي اجتماع د امرین متنافیین او یا لازمیږي خلاف مفروز تالیفیا تی بار د دواړو شقینو سره باطل ده مقدمه مثله وجد ملزمه ده دوه استحالې ولې لازميږي و دې وجنه تی موږ کله دو سلسله پر هڅ کړلې یوآ سلسله د مالولات ده یوآ سلسله د علل ده د غیویته مګه سلسله کلنم کې خوده دا بل ام سما کړل پر سلسلته الجسره دي تم دي دی سلسلته نو اوس مګه دغه سلسلې د્વાړه پرسله له غیر متناهي نو اوس غیر متناهیم څخه له فرض کړلې مګه خبره ادا کو چې اوس یا به په مقابل دي نو چې کله یو سلسله د عیلل او اغلل د د مالولات او اغلل ده یو سلسله د کبرا وگر زیدله بل سلسله د صغرا وگر زیدله یوه سلسله کول غردیدله بل سلسله الجزو غردیدله نو اوس په دې کې مسله او قانون دا ده چې سلسله دی کول دا ب زیاتوي په یو بندي یا په زیاتوي بندې له دې سلسله دی جزنه ولیک چې تر زیات نشي نو بیا خو سلسله دی جز جزنه ولا او دی کول کول نس او یاد د سی وای چې موږ دا غو سلسله پر رسکړې ودا چې دا په دې غناره کوم نو دا با دا با دی اغنا را کموی دا با دی اغ سرامو ماسیل نوی او بلا مګه پرز کلی دا چې چه دا با دی اغنا ازید وی اوز کچر تا مگا دادوارا مسایو بولو نو بیا خود دی, دی حاصل دار آغی چه لکه سنگا چه اغا سلسله دی کود سلسل را گلی و دارنگا اغا سلسله دی جوزم راغله گلی نو مانه دا سوا چې دایو دا سلسله تو جوزم موګ ویللی شو چې دا سر سره کولم دا او سر سره کولم نو ده ځکه چې موږ پر کړی وه نو هلته دا کول نه وه او سیکلم دا وویلله چې دا یغې سره مسا راغله نو دا سره د کول شو نه پو فلی نو اجتماد مرې دا. نو متاف نو راغله که نه دا خو کیدلی نه شي نو چکه اجتمادې متنااف نو محه وه نو په یو جز یا پهسه ااج دا وو دا د یغ نه رااکي نو سکمه کله دا د یغ نه مګه رااکمه پرز کړه نو اوس د دې دی د لپاره چې څومره اجزا خارج تر راغلي دي نو چې کله کمای په دې کې یو دا دی دی متناهي او ګرځولہ یا بسل اجزا وی یا بزره اجزا وی یا یو له ک خو چې کله مو غا کې کمای پروس ک نو غن چې په یو جز دی غن راکمسو خو دې دې لپاره تناهي راغله کنه نو چې کله دې دې لپاره تناهي مګه ثابت کړه نو سلسله دې جز مګه پروس کړي و غیر متناهي او شو ګرځدل او دي دي سره سره سلسله د کله متناهي شولې ولې وې دې یojana سلسله د کله دا موږه پرسکلي و غیر متناهي او شپ دې بند زیادت په قدر متناهي راغلی را ځکه دغه اندازي بندي چې موږ یې انختاره ووسته چې دغه اندازي پوری سلسله د عیلل اتللې ده لدينا پورته نه تللی. نو اوس دلته اندازه معلوم شو چې د زر اجزاو د ذر متناهي متناهي تاسو ځان یې کړئ دا کومه تناہیو لدې نه پورتل چې په کې زیادت راغی دا په قدر متناهی راغی که په غیر متناهی او زیادت په قدر متناهی باندې لایکونه الا متناهی نه اغه متناهی نو موږ دغه دوه سلسله فرض کړې و غیر متناهی او غیر جدل له سره متناهی خلوف راغی نو دې وجوه نه خلاف مفروض باطله مستلزم باطل لرنی مگر باطله نو اجتیماد امور غیر متناهی او دا هم باطله یا دا ترېخه پرېګري آسان ته بیر وکي د سويای ته تسلسل باطل د په برهانه تدبیق سره برهانه تدبیق عبارت دلدینه چې ته فرض د سلسلتین وکي بیا رست دلدینه د دوی په مابین کې تدبیق وکي نو مګایو چې اجتماع د امور غیر متناهیو چې دې ته تسلسل ولیکي کې دا باطل ده ولی و دې و په دغه امور غیر متناهیو کې مګا دوه سلسله فرض کوو دا یو سلسله دی عیللو ده دا, دا بل سلسله دی معلوماته ده او د دې په مابین کې به بیا مو غا کوو د هر یو په مقابل کې به جزله دې بل نه موجود وي. نو د دې په مابین کوم چې تطبیق را جوروک نو په سلسله دی عیللو کې دا جوړ په مقابل دی دی کې دا په مقابل دی دی کې دا په مقابل دی دی کې وهل مجرر نو اوس موږ یا یو سلسله دی عیللو دا به په څ اندازې باندې د معلوماتو نراکمي واللی کاکمه نسی نو بیاخواله علت ګرج د معلو معلو ونه ګرجده نو کلات چې په اندې بندې دا رااکمه سوه یا په ډیرو اندازو بندې دا رااکه سوه نو چې ددي کمپز کو نو او اجزا اج دا متناهی سوولکنه چې تاویللي چې دا په دغې سلسی بندې ددي نه رااکمه ده چې کمی راغب کې نو اوز دا متنای او ګرج دره یا به اجوي یا ب اجزاوي لغې نهپور ته سلسلله د به یا په یو بندې زیاته شووي یا په ډیرو زیاتاسو وي په بهر کېف زیادت له دین وروسته تیرا دی هغه په قدر متناهی راغلی ده. ځکه د دې زر او ازاو نه پوق اغه زیاتوالې په دغه زر او ازاو راغلي او دا متناهی او زیادت په قدر متناهی بندې لایکونه الا متناهینا اغم نوې مگر متناهی وي مګ دوه سلسله دی الوم پرسکړې و غیر متناهی سولص او د معلوماتو مم فرسکړې و غیر متناهي او وګر زیدل څه متناهي نو په تقدیل دی ادمه تناهي تناهیر اغله لا خلاف مفروض واغی نو دی او جنا خل باطله مستلزم باتل لرنی مګر باطله نو اجتماع د امور غیر متناهي په دغه برهانه تطبیق سره دا هم باطله دویم ما هولیت اشاره د شرایطو د برهانه تطبیق لره نو دیای چې برهانه تطبیق دا مشروط په شرطین وبندیدا یو شرط د دې لپاره دا راغلی را چې دا گا... کومه دو څلوري سلسله ته پررس کوي دا په هغه شی کې راغلی وي چې هغه بو وهمی محض نه وي هغه بلکې دی وهمیات نه نه وي بلکې هغه بو موجود وي یا په وجود خارجی سره او یا په وجود ذهنی سره یا به د تا په ذهن کې او یا به هغه په خارج کې وي هغه بو وهمی محض په وای مه محض قانون دا ده چې ین قطعو بینقتاع الوهمه چې کله مو هو مو یې چې بس پدغه جدي بشوي نو هغه بس ختمي کی نو دا همغه فرض کو غیر متنهي نو د دې وجنه یو شرط دی برهانه تطبیق دی لپاره دا ده چې دېغه دی لپاره بو وجود راغلي وي ولیکه وجود نوي نو تطبیق دی یو شی هغه فرع دی وجود دی دې شی دا یو شی دی بل سره تطبیق کړي داغه بالتکه چې وجود خو یې وکنه نو یا به وجود خارجي او یا بې دیې پارهه وجودي زیهنی وي او دوه مخبره دا ده او دویه مخبره دا ده چې دا به مرتب وي په کې به تر ترت به راغلی وي نو دغه ترتیب به یا ترتیب تغ وي او یا به دغه ترتیبهغا ترتیب زمانی وي ترتیب زمانی معه ده چې یو به په زمانه کې لږ مخهوي او بل برته او یا به تر ت وي طبعاان بې یو شی هغه طبعاً بدیو شی مرتبه دیو نمستوی او دی بلبروستوی کما فی العلل والمعلولات لك فی العلل ومعلولاتك طبعاً علت مقدمه لمعلولنا او پیادله نو برهان تطبیق دا مشروط به شرطین دا یو شرط دیغه دی پاراداده چې دا, دا بو موجود یا په وجود خارجی سره او یا په وجود ذهنی سره وهمه او دویم شرط دا چې د سلسلوپ مابین کې به ترتیب وي معنا د ترتیب داده چې یا به زمانی وي او یا به تبعي وي یا به فزماني کې د یو شي د بل نه مختوي او یا به تبعي مقدمي كما العلل والماللات او یا ماويلي ته د سوال کې سوال درازي معترض يای ته صاحب تاويلي چې اجتهاد امور غیر متناهي غیر متناهی امور باطل دي زکه په تقدیر دی ادمه تناهی تناهی لازميږي په برهان تطبیق سره نظم د قاعده د منقوزه ده هغه په سلسله دی اعداد وبنده د اعداد سلسله تر غیر متناهی پورې راغله ده او دغه سی هغه منقوزه ده په معلوماتو دی باري طالبنده غیر متناهی دي او د رنګ په مقدورات دی باري طالبنده غیر متناهی دي نو د عمر غیر متناهی راغلی دي حالانکه په برهان تطبیق سره دا نه په پیداله او تاسو ویل چې تسلسل او عمر غیر متناهي په برهان تطبیق باطل دي ځکه په تقدیر دی ادمه تناهي تناهي حساب تیږي نو سوال خو یې شوی د ایرغه لدینه جواب وک حاصل د جواب داده چې صاحبا ما ویل چې اگر به عمر غیر متناهي ب موجود وي په پیداله او دا غ مقدورات دی بهاري تعالی معلومات دی بهاري تعالی ایا سر سره دی او دادو دا خو بخارج نه دي پخرجې فلی او دوه مداره چې ما وویلین چې دا غیرې متنای دي نو غیرې متناه نو غیرې متنای دي پااره دو سرته دي یو غیرې متناهی دا وي چې ته د اممرور غیرې متناه بل پپت کې پو فلی او دوه مداد ده چې دا په معنادي لا تقیفورده حین بندې ووي چې څه از ځای خريژ تر اوتلي وي خو پدغي اندازي بسوال ني وي ای. په پیداله د دې نورشته نورم را پیدا کېدلای شي نو معلومات د باری تعالی هغه چې غیر متناهي اغه په یوې معنی باندې او موږ چې په برهان تدبیق سره باټلو امور غیر متناهي اغه په بلې معنی باندې د موږ مطلب دادا چه دا دا چې د غیر متناهي بل پیال وجود تر اغلی وي او مقدورات د باري تعالی معلومات د باري تعالی دا غیر متناهی په دې معنی باندې دین چې لا تقفو حد حدنه په یو اندازې ولا نه دی چې دا غلس داني معلوماتي باري دي نور نسته شل داني دی نور نسته زر زردانی دی نور نسته نو هغه غیر متناهی په یو اندازې ولا نه دی نو بط... نو تسلسل چې باطل ده په برهانه تطبیقه هغه په یو معنی بنده ده تسلسل او سایه لته ذکر کړي دا په بلې معنی باندې ده لہذا په دې باندې څه اشکال او او یا د فرض سوال ده او یا اشاره د شرایط برهان تطبیق ته تر شي په پوهې شوې په شرح باندې و من مشهور الادله له مشهور دلائلنا د بتلاند تسلسل د بارا برهان تطبیق دا او هو هغه دا ده ان تفرز من المال للاخیره چته پر اس کې د اخرنی معلولنا اخرنای معلول لکه معلول یومی نن ورځ کې کومه ملول پیداسه وایده دغه نه مخکې د پرون ورځې دپا ا پرون ورځې ملول به د دې نو دوست سلسله پر اس کې یو ا دې معلوماتو تر پورې او یو د علل په دې طریقه چې هر سابق دا بعلیت له د لاحق وین تو په دې ده نو ته بسلسلې د کلو ویلې سي او بل ته بسلسلې بأن جعل قم زيس وهو ان تفرز تتبو فرز كمن المالو للاخير دي مالو للاخرنا لك مالو لي يومي الى غير النهايه تر غير متناهي فور جملتنا يو سلسله ومما قبله اولدين مختب بواحد بيوبند مثلا با ثوري مثال الى غير النهايه تر بل تر غير نهايه فور جمله اخرى يو بل سلسله ثم نطبق الجملتين نبي ابا ما تطبقك دي, دي سلسلتين فما بينك صنگ تطبيق بوكو بامج على ندي تفسيرك بان جعلاتك بو غورزو اول جزء اول دی جمله اولانا په مقابل دی اول کید جمله او دی سلسله ثانیه نه په په دی کوي په مقابل دی کې دا په مقابل دی دی کې دا په مقابل دی کې دا په مقابل دی کې دغه څه نو اوس بدا خبره کې چې دغه جز بو په څه اندازې باندې دیغه راکم یا بني کني راکم دا خو کې دای نه شي ځکه چې جز جزونه ګرځیدل کل یا اجتماع د متنافي نورغله موږ دا ویل چې دا دي ټول سره مساوي نه ده او اوس مساوي څه کووند شي واحد ټول او جزو دا محال ده په فداري اجتماعي متنافي نه ده ثم نت بخرج جملتين <سؤال> بابمګو در تطبیق په ما بین د سلسلهینو کې به ان جعل الاولاته بوګرزو جوزي اولي د سلسله اولینا په مقابل د اولي نه او دویم په مقابل د دویم کې وه هلو په مقابل د دریم کې ف امکانه کچرتو په مقابل د هر د اولي کې من السانيه یو جزء ازا د دویمه سلسله نه کان نو بیا هو ناقصه ازا په منزله د زائد وګرځي ده وه محاله زکه تکلهاعظم منجوزه من الجزء پهې ساده قه چې د اعظم ده او اعظم نم ده او کوون د شي واحد اعظم چې د اعظم ده او نه ده دا نه ده مګما مري و ا ا لم یکون او کچرته په مقابل د دې کې جز نه راغلی فقط وجود فی الاولانو پیدا شوی د په اول سلسله کې ما هغه جز لا یوجدو د ازای هی شیون نه درغلی په مقابل د دې کې چې شی په دویم کې فطن قطع او نو دویمه سلسله مت اغان قطع او ثلا او تناهی او متناهی ورزیدله و يلزم من له دې نه لازم مسوله تناهی د سلسله د کل او د ڑم بنای لانه لا تزید علی ثانیته زکدان زیت کی په دویمه باندې مگر فقطر متناهی باندې او زائد په متناهی په قدر کونه متناهینه اغه هم متناهی به ضروره بداحتنه وهذا التطبيق انما يمكن ودغه تطبيق ورادي ممكن بوي فيما د خلافه هغه کې چې هغه به داخلي ولاندل وجود نه دونمه هو وهمي ينه محض نه هغه چې هغه وهمي محض فينه ينقطع بين الوهم فلا يريد النظر اسشكال نراضي په مراتب او د عادت باندې به ان تطبقه چې ته تطبيقه کې د دوه سلسله نو چې یو واحد نه شروع کې تر پورې دوی مل دوه شروع کې تر غیر متناهي پورې نه په معلوماتو د او نه په مقدورات د الله تعالی من الثانيه ذکا اولاده دوی منه زائد دمعلى تناهي ما سر لدین چې دوال غير غیر وذلك دي, دي عدم ځالک د ادمه نقص دی 파ره وجداد لانه ما نه لا تناهي الاعداد زکه ما نه د اعداد متناهي اعداد او د معلومات او د مقدورات هغه ده چې ان لا تنتهی إلى حدنا د سي اندازي تن رسي ګلایه تصور فوقه آخر چې لدینه پورته بل متصور نه لا به معنا ما لا نهايه له پدې معنا بند ده د چې د نهایتن درغه لای چاغه داخل دی په وجود کې ف انه محاله نو لند لاسوه چې موږ هغه په یوه معنا باندې اخلو چې اجتماع دی او متناهي او بالفیع او دلته دا غیر متناهي په لا تقیقو عند حد بنددي نو چې کوم امور غیر متناهي او د بتلاند لپاره موږ دلیل ذکر نه ده او چې کوم معنا باندې تاسو راغلی دی هغه لپاره موږ دلیل نه ذکر کړی لہذا د ماده د نقض په برهانه Thank you.